Отличителни черти 39 лекция от учителя Държана пред Общия околтен клас на 22 юни 1927 година в София Бог царува на небето Бог царува в живота да бъде благословено името му размишление Чети се темата Отличителни черти на Соломон, Сократ и Толстой. Като говорите или пишете на, за някоя отличителна черта, те трябва да бъдат такива, които напълно да характеризират дадено лице или даден предмет. В такъв случай, като оставим на страна второстепенните неща, питам, коя е отличителната черта на Соломон? Като погледнете едно чело, един нос или една уста, вие веднага трябва да можете да кажете коя е отличителната черта на това чело, на този нос и на тази уста. Казвате, отличителната черта на челото, например, е разумността. Научите, Способността да вижда, т.е. зрението. На устата чувствителността. Чувствителността проистича от съзнанието, в което се развиват и явяват ред желания. Значи, устата показва какви са желанията на човек. И други неща се определят по устата, но те са второстепенни. И предизвиква в човека желание да яде. Което желание се задоволява първо чрез устата. Какво се разрешава с яденето? Като се наеде човек, може ли да стане учен? Определено ли е колко пъти трябва да яде човек? Значи, колкото пъти и да яде, човек не може да стане учен. Яденето е само условие за учене, но чрез ядене човек нито учен става, нито знание придобива. Знанието иде от друго място, от друг източник. Тренирането на тялото е условие за нещо, но знание не дава. Зрението е друго условие, но и то знание не дава. И знанието даже не е най-важното нещо в живота. И то е условие за нещо. За какво? За разбиране на живота. За използване на неговите сили. Без знание вие не можете да живеете. Колкото и да е малък живота, поне елементарни знания трябва да имате. Христос казва Аз съм пътят Истината и живота. Обаче, за разбирането на този път, на тази истина и на този живот, необходими съзнание. знания. По думата истина, Христос разбирал всички методи, чрез които животът може да се реализира. Значи, пътят води към истината, а истината към живота. Без път човек не може да намери истината. А без истината не може да намери живот. До тук Христос е спрял. Като казва за себе си, че аз съм пътят, истината и животът, искал да каже, че сам Той е в този път, в тази истина и в този живот. Ако и Вие намерите този път, тази истина и, тази, и този живот, ще разберете Христа. Иначе ще го критикувате, ще разисквате върху личността и живота му, без да придобиете нищо. Ако имате един приятел, когато критикувате и той ви критикува, какво печелите? Ако двама художници рисуват картина, която представлява красотата, но и двамата се критикуват, печелят ли нещо? Единият казва на другия – очите и носът устата в твоята картина не са правилни. Другият пък казва – сенките в твоята картина не са добре поставени. Ако критиката на двамата художници е на място, всеки сам ще изправи картината си и взаимно ще се усъвършенства. Обаче, ако критиката не е на място, и двете картини ще останат непоправени. От резултатите, които критиката произвежда, се съди дали тя е била права или не. Да кажете на някой, че не живее добре, това още не е критика. Вие трябва точно да определите де, как и на кое място той не живее добре. Той трябва да знае в какво се изразява неговия лош живот, за да може да го поправи. Коя е отличителната черта на Соломон? Преди всичко Соломон е бил юдейн и като такъв той не е могъл да се освободи от общите национални черти на юдеите. Те са крайни материалисти. Братята на Йосиф, например, го продадоха за пари. Те не го убиха, а го продадоха. Също така юдеите продадоха Христа пак за пари. И то е много евтино. Само за 30 сребърник. Тази е отличителната национална черта на юдеите. И Соломон, като юдей, трябваше да реагира срещу тази национална черта на своя народ. И еврейските пророци реагираха срещу тази черта. Като четете Библията, ще видите, че те навсякъде са сиппали. Огън и жупел само заради тази черта на евреите. Те са търсили злото в духовенството, в управляващите. Направете превод да видите, кое в човека отговаря на духовното и кое на управляващите. Духовното, т.е. Духовната страна в човека представляват принципите, вероюто от което той се ръководи и от което се ръководят ума и сърцето. Му. Коя е отличителната черта на Сократ. По произхождение Сократ е бил грък. Значи, и той изразява гръцките национални черти. Гърците са хитри, те се отличават със слаб морален устой. Например, след като воюваха 10 години с Троя, те измислиха най-после една хитрина. Направиха един голям дървен кон, с който превзеха Троя. Гърците са на по-високо стапал на развитие от евреите. Те омъртвиха Сократ с отрова, с по-истънчено средство, а евреите продадоха Христа и го распнаха на кръста. Затова именно Сократ трябваше да се бори с по-големи престъпления. Най-после ще дойдем до Толстой. С какво се отличава Толстой? Той е славянин. Някои учени изтъкват като отличителна черта на славянството нечистотата. Те обичат да отцапват човек. Както и да е Каквото и да са казали за евреите, за гърците и за славяните, това още не е абсолютно, защото отрицателните черти на един човек или на един народ не могат още да го характеризират. Те са в процес на развитие, следователно един ден от тия отрицателни черти по няма да остане. Толстой имал големи уши, което говори за щедростта на славяните. Много престъпления в света се вършат от щедрост. По характер, толстой е доблестен, която черта отсъства в характера на Соломон и на Сократ. В края на живота си Соломон казва Суета на суетите. Всичко е суета. Той е изпитал всичко и след това е изказал тази мисъл като щел, че всичко това е било необходимо за придобиване на знания. Сократ пък разсъждава точно обратно. Той казал, че чрез волята си човек може да обоздае всички свои недостатъци и слабости. Толстой, който се основава на християнството, изнася още по-висок морал, а именно недостатъците, не трябва само да се обоздават, но те трябва да се трансформират. Като енергии, които вървят нисходяща посока, те могат да приемат обратна посока на движение – възходяща. В това отношение толстой има по-хубави черти от тия на Соломон и на Сократ. Обаче и тримата не са завършили своето развитие. В бъдеще те ще дойдат на по-висока степен на развитие. И тъй. Всеки човек е минал или минава през формата на Соломон, на Сократ и на Толстой. Соломон е прекарал един живот само на ядене и пиене, физически живот. За такъв живот се изискват хора. И наистина, около него е имало много жени и прислужници. Това е аристократически живот. Този живот се е поддържал и с науката, и с четане, и изпитване на притчи. Сократа виждаме точно обратното. Той искал да ликвидира с физическия живот, с живота на яденето и на пиенето, за това се е предал на размишления, на философски разговори и беседи. Неговата философия се заключава в мисълта «Познай себе си». Той се оженял за една сприхава и нервна по характер жена, като си казал «Ако с философията си мога да се справя с характера на моята жена, много нещо ще постигна». Един ден, когато Сократ се разговарял с учениците си, жена му взела лиген пълен с вода и го изсипала върху главата на Сократ. Последният запазил пълно спокойствие на духа. Той погледнал спокойно към учениците си и каза: Когато едно дърво се посади, непременно трябва да се полее. Значи, той взел добрата страна от постъпката на жена си, защото разбирал законите на живота и правилно ги прилагал. Великите хора това са светлите точки на хоризонта. Това са високите върхове на планините. Кривата линия, която виждате на чертежа, представлява небосхода, т.е. идейният, възвишеният, непостижимият свят. Кривите линии Б представляват високите планински върхове. Точката це долу представлява долините. Когато слънцето по високите върхове започва да изпраща повече светлина и топлина, снеговете и ледовете по тях започват да се топят. В морално отношение, топенето на снеговете и ледовете представлява разпуснатия живот на планините. Следователно, когато хората са много любезни, много учтиви, това показва, че те са горе по високите планински върхове, дето се топя и изпращат водите си надолу. Като няма какво да се топи те остават сами и се проявяват толкова въздържани, каквито са в действителност. Какво представляват те тогава? Голи, скалисти върхове. Това, което природата е натрупала върху тях, изчезва. Природата казва... Всичко, каквото имах, дадох, повече няма какво да дам. Като събера нови материали, пак ще ги натрупам. Планините регулират въздушните течения. Същевременно и влагата става причина да се образуват различни течения, бури, циклони, съгласие с наклона на Земята. Когато енергията на планините стане устойчива, снеговете започват да се топят и да слизат надолу към долините. Тогава деятелността на долините започва да се усилва, растителността става буйна, цветята се развиват добре, дърветата възрастват и дават хубави плодове. Значи, щом водите започнат да прииждат, това показва, че животът в долините се усилва. По този начин става преливане на живота от едно състояние в друго. Ако това преливане става правилно, наричаме го еволюция, морален остой, радост и веселие. Ако преливането на живота не става правилно, тогава идват всички нещастия в света. С други думи казано, ако снеговете на планините се топят равномерно и слизат по високите склонове, за да напоят долините, животът в долините се развива добре. Обаче, ако топенето на снеговете става неравномерно, при слизането си водите завличат камъни, чакъл, тиня, вследствие на което образуват големи насипи. Следователно, това, което става в природата, става и в индивидите, и в обществата, и в народите, и в цялото човечество. Енергията от техните върхове т.е. от техните мозъци, понякога тече правилно, равномерно. Тече право надолу към долините, но понякога тече неправилно, неравномерно. Съвременните хора често говорят за морал, за морален устой да и нататък. Когато се образува някакво общество, хората пък говорят за добро, за честност, за справедливост и за ред добродетели. Това говори за известни процеси, които стават в човешката душа. Когато човек говори за морал, за морален устой, кога говори за това? Когато стане богат. Само тогава човек говори за морал, за морален устой, за ред и порядък. Защо? Защото той има какво да пази. Ако няма какво да пази, няма защо да говори за тия неща. Следователно, когато се говори в света за морал, това подразбира пазене, грижливо отнасене към уния ценности, които Бог е вложил в човешката душа. Тези ценности могат да се пазят само с чист, възвишен живот. Щом тези ценности се изкупят човек престава да се развива. Сега, като разглеждате отличителните черти на Соломон, на Сократ и на Толстой, каква полука можете да извадите от тях? В тези три лица вие трябва да виждате едно и също лице, което от положението на цар постепенно слиза като философ-мислител и стига до положението на човек който иска да познае душата на народа. Това са три състояния, през които човешката душа минава. Някой човек казва Да имам условия, това и това бих направил. Значи този човек мечтае за царски условия. Питам Ако бъдете цар, какво ще направите? Ще направите това, което и Соломон направи. Казвате, да имам знания. Какво ще направите? Ще направите това, което и Сократ направи. Сократ можа ли да разреши задачата? Познай себе си. Преди всичко, гърците възприеха тази задача от източните народи. Човек няма защо да се познава. Истинското самопознание разбира познание на онова, което е скрито в душата на човек. Само това нещо трябва да се реализира. А тъй да познава човек своите недъзи, това не е самопознание. Тъй, защото самопознанието подразбира разкриване на човешката душа. Да знае човек какво може да направи. Значи познаването не подразбира разкриване на човешките слабости и на човешките дефекти. Когато гениалният работи, дефектите му са извън неговия живот. Той не се спира върху дефектите си. Дефектите на писателя, например, не са в самия него. Те са в окръжаващата среда. Това не зависи от неговата нервна система, но изключително от външните условия. Някой писър пише тънко или дебело и това зависи от външните условия, от перото, от мастилото, от обстановката. От вренологическо гледище това показва, че хората около него се занимават с дребнавости, които препятстват на енергиите да се проявяват правилно. Човек трябва да дойде до положение да не се смущава от външните условия, нито външно да се безпокои. Встречните някой човек виждате, че е неспокоен. Защо? Дрехите му не били каквито трябва, обущата му били малко скъсани, шапката му била стара. Друг пък се смущава, че масата за ядене не била наредена както трябва. кърпите не били добре сгънати, слуницата не била турена на мястото, в яденото, например, нямало достатъчно пипер и тъй нататък. Всички хора се безпокоят за древни работи, вследствие на което техният почерк не е правилен. Енергиите на техните сили и способности не се проявяват правилно. Ако някой графолог, графолог разглежда почерка на съвременните хора, по него свободно може да чете за характера и за техните желания. Казвам. Соломон, Сократ и Толстой са три типа, които носят в себе си известни сили. Всеки тип изобщо крие в себе си известни сили, но от всички типове един ден ще се оформи един общ тип, в който ще се включат положителната философия и наука на живота. Този тип ще представлява една Митическа книга, от която ще се изучава историята и развитието на цялото човечество. Като помислим за Соломона, за Сократа и за Толстой, веднага ще си спомним за голямото влияние, което те са упражнили върху човечеството. Обаче те не са първокласни единици. Има и по-високи върхове от тях, но понеже днес четохте темата «Отличителни черти на Сократ, Соломон и Толстой», за това говорихме са тях. Положението на Соломон Тулс... като цар представлява условие за придобиване на знание и мъдрост. Що се отнася до жените и наложниците на Соломон? Ще ги оставим на страна, понеже те представляват неговите костюми, т.е. неговите желания, които всеки ден могат да се менят. Въпрос е, дали този цар е мукал да обича всички тия жени. Какво представлява числото 1200? Т.е. 900 жени и 300 наложници. Това са 12 зодии. Значи, за всяка зодия се падат по 100 жени. Това число 900, 9T представлява крайния предел, до който могат да стигат желанията на човек. В числото 300, тройката, например, показва число, с което може да се работи на физическия свят. Когато Соломон прибрал при себе си тия 900 жени и 300 наложници, той криял душата си и съвсем друга идея от тази, която съвременните хора му приписват. Те му приписват повече грехове, отколкото той е имал. Тежи жени били негови ученички и слушателки. Неговите грехове не се заключават в това, че имал много жени, но във факта, че се отклонил от Бога. Неговите ученички отдалечили сърцето му от Бога. Вследствие на това Соломон изгубил равновесието си. Той се подкупил, увлякал се и падна. С това заедно той съградил няколко езически храма и служил и на други богове. В това именно седи погрешката на Соломон. Като се казва, че човек върши престъпление, това не е право. Човешката душа е нематериална, неуловима. Немислимо е душата на човека да се опетни и отзапа. Тялото на човека може да се подложи на мъчение, може да се петни, може да се разпъва. Но що се отнася до неговата душа? Тя е свободна, независима. Щом се отдели от тялото, тя веднага се изчиства. Единствената грешка на хората да седи в мисълта им, че душата може да се опетни. Душата нито се петни, нито се зароб. Има деликатни страни в чувствата на човека, дето докосни ли се нещо отвън, може да ред нещастие за него. Но това още не е човешката душа. Представете си, че вие посещавате един свой приятел, когато не сте виждали цели 10 години. По този случай той ви приготвя хубава баница с мляко, с чисто масло и ви предлага да я разделите между 10 на свои приятели, които поканил пак по случай вашето гостуване. Вие поглеждате към баницата, вижда ви се приятна, съблазнителна. Ако хвърлите око на някое парче от средата на баницата, като на най-хубаво, в този момент вече вие се натъквате на грехове и нещастия. От този момент вече вие пущате малкото кръче на дявола в себе си. От този момент започват греховете ви, които с хиляди години ще ви следва. Казвате, какво да правим тогава? Трябва да вземете за себе си крайчето на баницата, а не най-хубавото парче. Ако постъпите така, от този момент щастието ще започне да ви следва. Всички парчета на баницата са от едно и също качество. Казвате Еди, кой си човек е по-добър от мен, а еди, кой си е по-лош? Това именно седи вашата погрешка. Вие трябва да знаете, че всички парчета от баницата са от едно и също качество и са еднакво опечени. Следователно, от божествено гледище, към всички хора трябва да имате еднакво почитание и уважение. Докато правите разлика между хората, че едните са по-добри, а другите по-лоши, вие всякога ще бъдете нещастни. Кажете ли, че хората в някое братство не живеят добре? Вие не делите баницата правилно. От този ден нещастията няма да напуснат дума ви. Питам. Кой е събрал хората в общества? Ако мислите, че те сами са се събрали, лъжите се. Бог. Любовта е събрала хората в общества. За да се съберат хората на едно място, между тях непременно трябва да има любов. Докато между хората няма никакъв идеал, докато любовта не влиза между тях, те не могат да образуват общества. За да се поддържат обществата, всеки трябва да внимава на своя живот, правилно да дели баницата. В това седи истинския му нрав. Въпросите се разрешават с правилно денене, а не с закачване или с заплашване. Последните са палиативни средства. Затова казвам – виждайте доброто във всеки човек. Виждайте добрата страна на всичко. Представете си, че всички хора живеят добре, че всички са свети. Как мислите? При това положение щяхте ли да бъдете щастливи? Нямаше да бъдете щастливи. При това положение хората щяха да изпитват такова недоволство, каквото никога на Земята не е съществувал. Ще приведа един пример, който иллюстрира недоволството на съвременните хора. Хората са недоволни и оттам Откъдето нямат право да бъдат недоволни. Един майстор Гранчар се качил един ден на къщата си да поправи нещо. По невнимание той се подхлъснал, паднал от къщата и срушил кръка си. Той започнал да плаче, да роптая и се обърнал към Зевс с думите. Господи, аз мислих, че си от добрите богове. А ти създаде такъв закон, според който трябваше да си щупя кръка, какво искаш да направи? Изхвърли този закон да не действа повече в света, за да бъдат хората свободни. Какъв бил този закон? Законът за земното притегляне, според който всяко тяло хвърлено във въздуха пада на земята. Добре, още утре ще бъде твоята воля. Кръгът ти ще оздравее. Този майстор, здрав вече, отишъл пак на работа. Махнал с чука във въздуха, но той увиснал. Не е могъл да се върне пак назад. Ударил с други инструменти, той увиснал във въздуха, Каквото подхвърлил във въздуха, всичко увисвал. Седи той, чуди се какво да прави, но вече я недоволен от новото положение, от новия закон. Цяла седмица стояли чукати другите инструменти във въздуха и той нищо не могъл да свърши който иска да живее според съвършенните закони, той ще стои на едно място във въздуха, без да може да работи. Който не е готов за тия закони, той ще живее според несъвършенните закони. Ще работи според тях, макар и да чупи понякога краката си. Затова казвам, по-добре е с опасност за краката, но с разумност за главата. Отколкото с опасност за главата, с разумност за краката. Същото се отнася и до вас. По-добре с мъчноти да вършите всичката си работа, отколкото да казвате защо Бог е създал така света, а не иначе. Когато сте спяли, Бог е мислил, правил и хиляди опити, докато най-после е създал най-красивия свят, от който вие сте недоволни. При сегашните условия, по-хубав свят от този не може да съществува. По-добър живот от сегашния не може да съществува. Като не разбирате живота, казвате, защо Бог ни е пратил на земята? На този въпрос всеки сам трябва да си отговори. Затова за следващия път ще пишете върху темата. Защо Бог ни е пратил на земята и каква работа ни е дал? Според положителната философия, човек трябва да бъде доволен от живота, който му е даден, защото след време този живот ще се трансформира в нещо по-хубаво. Формата на сегашния човек не е завършена, не е съвършен още. Сумовете, които хората имат днес, те не могат да разбират Божиите пътища правилно. Обаче, те не трябва да се отчаиват. Те ще пострадат, ще потъгуват, ще се помъчат, но един ден ще се домотнат до положителната философия и ще разберат живота. Те ще имат по 900 жени и по 300 наложници, ученички и слушателки, като Соломон, и ще изучават философията на живота. Те ще имат най-лошите жени като Сократ и ще изучават философията познай себе си. Те ще бъдат и в положението на толстой и жените им няма да им позволяват да реализират идеите си. Соломон казваше: не е лесно да излезе човек на глава с толкова жени. Сократ казваше, Всяко дърво, което се посади трябва да се полее. Жената на Толстой пък казваше. Не е дошло още време за това учение. И наистина. Не е дошло още времето за новото учение. Защо? Защото хората са недоволни. Човек трябва да бъде доволен от положението, в което се намира и да благодари за всичко. Да благодари за хляба, за въздуха, за водата, за дрехите, за опущата, за всичко. Всяка сутрин човек трябва да благодари на Бога за всичко и да каже Боже, помогни ми. Дай ми сила да работя, да изправя всичко. Макар днес да съм скъсани дреки дрехи обуща, но един ден всичко ще изправя. Бог всеки ден ви дава възможност да работите. Той ви е дал една картина, която трябва да изработите, като определя де да отидете, какво да направите. А вие се отказвате, не искате да изпълните неговия съвет. Да не ви съдят хората. Ако работите, никой няма да ви съди. Умният лесно намира погрешките си. Той знае, че погрешките седят в неправилното приложение на принципите, а не в самите принципи. Когато майката дава твърда храна на детето си, желанието й е добро, но преждевременно е дошло. Малкото дете трябва да се храни с смека, стечна храна. Питам. Защо ви преподавам за любовта? защото вие сте малки деца и трябва да се храните с мляко. В бъдеще, когато пораснете и дойдете на земята, няма да ви говоря вече за млякото и за любовта, но ще ви говоря за костите, за мъдростта. Тогава ще кажа, едно време, когато бяхте малки деца, нуждаехте се от мляко, но сега вече имате зъби сами тъвчите храната си, за това ви трябва твърда храна. Ще кажете, едно време ни държаха близо до гърдите си. Да, минаха вече тези времена. Така постъпва природата, така постъпва и Бог. Тъй, защото когато става въпрос за обич, за близост, трябва да знаете, че обичата, както и близостта са външни. Разбирането е вътрешно. Природата работи сега, за да превърне соковете на любовта в светлина. Светлината ще се превърне в знание, знанието в живот, а живота в абсолютна истина. А истината? В свобода. Така ще се дадат на човека всички възможности да реализира желанията на своята душа като реализира напълно всички красиви и възвишени желания, човешката душа ще се задоволи. Тогава и Бог ще бъде доволен от човека. В писанието е казано Ще се всели Бог в душата, в умовете и в сърцата, в телата ви, за да се радвате на неговите дела. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. 39 лекция от учителя държа на предобщи околутен клас на 22 юни 1927 година София.